37. Тім підняв Венді на ноги. Вона виглядала причмеленою, ніби не знала, де перебуває. У волосі їй застряг клаптик паперу. Стрілянина зовні припинилася, принаймні поки що. Її замінили розмови, але втійма дзвеніло у вухах, тож слів розібрати він не міг. Та це й не важило. Якщо вони там про мир домовляються добре, проте було б розсудливіше очікувати продовження війни. Венді, ти як? «Вони... Тіми, вони вбили шерифа Джона! І скількох ще?» Він трусунув нею. «З тобою все добре?» – Венді кивнула. «Так, думаю...» – виведи Люка назад. Вона потягнулася до хлопця. Люк ухилився і побіг до столу шерифа. Так Фарадей намагався вхопити його за руку, але Люк ухилився і від нього». Куля надщербила ноутбук, перекинула його, однак домашній екран, хоча й натріснутий, досі світився, а маленький помаранчевий вогник рівномірно блимав. У нього теж дзвеніло у вухах, та зараз він перебував неподалік від дверей і чув голос місіс Сіксбі «Заберіть малого!» «Ну ти сука!» – подумав він. «Ну і безсердечна ж ти сука!» Люк схопив ноутбук і став на коліна, притискаючи його до грудей, коли Еліс Грін і Том Джонс увійшли через розбиті подвійні двері. Так, підняв свій пістолет, але шквал вогню з HK, прошив його перш, ніж він встиг вистрілити і розпоров форменну сорочку на спині. Його Глок вилетів з руки і ковзнув по підлозі. Єдиний живий з решти поліцейських, Френк Поттер, навіть не поворухнувся, щоб захиститися. На його обличчі застиг вражений вираз, наче він не вірив у те, що відбувається. Еліс Грін вистрілила йому в голову. Тоді пригнулася, коли з вулиці позаду них знову залунали постріли. Почулися вигуки і зболені крики. Стрілянина і крики на мить відволікли чоловіка за ЗАІЧКЕЙ. Джонс повернувся в бік і Тім двома пострілами у потилицю і в голову вбив його. Еліс Грін випрямилася і кинулася вперед, переступаючи через Джонса, зосередившись, а Тім побачив, як за нею з'являється ще одна жінка, старша у червоному брючному костюмі з пістолетом. Господи Боже, скільки ж їх там? Вони цілу армію помалого хлопця прислали. Він за столом, Еліс, сказала старша жінка. Навіть в умовах бійні вона говорила зі зловісним спокоєм. «Я бачу, як стерчить перев'язка на його вусі. Витягни і пристрель його!» Жінка на ім'я Еліс обійшла стіл. Тім навіть не думав казати їй зупинитися. Вони вже закінчили з цими люб'язностями. Він натиснув гачок на глоку Венді. Той сухо клацнув, хоча там мав бути ще один набій чи два. Навіть у цю мить між життям і смертю Тім усвідомив, чому так сталося». Венді не до кінця перезарядила його після того, як востаннє проходила навчальну стрільбу в тирі в Данінгу. Такі речі стоять не надто високо в списку її пріоритетів. Він навіть мав час подумати, як у свої перші дні в Дюпреї, що Венді робота поліцейської не надто підходить. Їй варто було лишитися на диспетчерстві, подумав він, але вже пізно, певно ми тут зараз помремо. Люк підвівся з-за столу, стискаючи в руках ноутбук. Він махнув ним і щосили влупив Еліс Грін по обличчі. Тріснутий екран розлетівся на друзки. Грін відступила до жінки в брючному костюмі, з носа й рота закровило і підняла пістолет. «Кинь на землю! На землю киняну!» – закричала Венді. Вона схопила глок Тага Фарадея. Грін не зважала. Вона цілила в люка, який витягував з гнізда ноутбука флешку Марін Альварсон замість того, щоб сісти за укриття. Венді вистрілила тричі, звузивши очі і пронизливо скрикуючи після кожного пострілу. Перша куля поцілила Еліс Грін трохи вище перенісся. Друга полетіла в дірку в дверях, на місці якої лише 2,5 хвилини тому ще було скло. Третя влучила Джулії Сіксбі в ногу. Її пістолет вилетів з руки. Жінка зігнулася зі збентеженим виразом на обличчі. «Ти в мене вистрілила? Чому ти в мене вистрілила? Ти тупа? А ти як думаєш?» – скрикнула Венді. Вона підійшла до жінки, що спиралась на підлогу. Взуттях розкотіло на битому склі. Повітря смерділо порохом. Відділок колись охайний, а тепер зруйнований, був наповнений блакитним димом. «Ти ж наказувала їм стріляти в дитину!» Місіс Сіксбі дарувала її посмішкою, яку берегла для тих, хто мусить терпіти безумних. Другий до Корентян, 11.19, у перекладі Івана Огієнка. «Ти не розумієш, а як інакше? Він належить мені, він власність!» «Тепер ні», – озвався Тім. Люк уклякнув перед Місіс Сіксбі – на щоці в нього були бризки крові, а з брови стирчав осколок скла. Кого ви лишили за головного в інституті? Стекгауса, так, його? Вона не відповіла. Стекгауса? Нічого. Усередину зайшов барабанщик Дентон і роззирнувся. Піжамна сорочка була вся мокра від крові з одного боку, але його це приголомшливим чином ніби й не обходило до Добіра заглядав йому з-за плеча, округливши очі. «Песець!» – промовив барабанщик. «Та тут бійня ціла!» «Мені довелося застрелити чоловіка!» – сказав Гутаал. «Місіс Гулсбі, вона стріляла в жінку, що цілилася в неї! То була чиста самооборона!» «Скільки на дворі?» – спитав Тім. «Вони вже мертві чи є ще якісь живі?» Пенні відштовхнула Гутаала Добіру і стала поруч із барабанщиком. У своєму серпе з задимленими стволами в руках вона скидалася на героїню в спагетті-вестерну. Тіма це не здивувало. Його зараз мало що могло здивувати. «Думаю, ми обробили всіх, хто приїхав у тих фургонах», – повідомила вона. «Кілька поранених. В одного куля в нозі, інший поранений серйозно. То його добіра поцілив. Решта у шльопків наче мертві!» Вона роздивлялася кімнату. «Але, господи, з ваших тут хоч хтось живий лишився!» Венді подумав він, але не сказав нічого. «Здається, вона тепер виконуватиме обов'язки шерифа. Або, можливо, Ронні Гібсон, коли повернеться з відпустки. Найпевніше, Ронні. Венді на цю посаду не захочеться». Адді Гулсбі і Річард Білсон підійшли і стали біля Гутаала за Енні з барабанщиком. Білсон роздивлявся головну кімнату з переляком. Обстріляні стіни, розбите скло, калюжі крові, розпростерті тіла, аж долоною рота прикрив. Адді виявилася міцнішою. «Лікар уже їде. Там півміста на вулиці, більшість озброєні. Що тут сталося і хто це такий?» Вона показала на ходу хлопця з перев'язаним вухом. Люк не звернув уваги. Він не зводив погляду з жінки в брючному костюмі. «Стекгаут, звісно. Інших варіантів нема. Мені треба з ним зв'язатися. Як мені це зробити?» Місіс Сіксбі лише дивилася на нього. Тім став на коліна біля Люка. В очах жінки в костюмі він бачив біль, невіру і ненависть. Не міг сказати, що переважає, але якби змусили відповісти, він би спинився на ненависті. Ненависть завжди найсильніша, принаймні в короткій перспективі. Люко... Люк не звертав уваги. Усю увагу він зосередив на пораненій жінці. «Мені треба з ним зв'язатися, місіс Сіксбі. Він тримає моїх друзів в'язнями». «Вони не в'язні. Вони власність!» До них присіла Венді. «Думаю, ви пропустили в школі день, коли весь клас вивчав про те, як Лінкольн звільнив рабів мем». «Приїхали, щоб стріляти в нашому місті!» – втрутилася Енні. «Думаю, цей урок ви засвоїли, так?» «Тихо, ні, цитнула Венді. «Мені треба з ним зв'язатися, місіс Сіксбі. Я хочу запропонувати угоду. Скажіть, як мені це зробити?» Коли вона не відповіла, Люк запхав великий палець у діру від кулі в червоних штанах. Місіс Сіксбі заверещала. «Ой, ні, болить!» «Шокери болять!» закричав на неї люк. Осколки скла задрижали на підлозі, складаючись у невеликі потічки. Енні витріщилась на це очима повними захвату. «Уколи болять! Утоплення болить! А коли тобі розривають розум?» Він знову натиснув пальцем на рану від кулі. Хряснули двері відділку, від чого всі підскочили. «А коли твій розум знищують?» «Оце болить найбільше! Скажіть, щоб він припинив!» – скрикнула місіс Сіксбі. «Скажіть, щоб перестав мучити мене!» Венді нахилилася, щоб відтягти люка. Тім похитав головою і відвів її руку. «Ні!» «Це змова!» – зашепотіла Енні до барабанщика. Вона широко розплющила очі. «Ця жінка працює на змовників!» Вони всі за них. А я ж із самого початку знала, я казала, а ви мені ніхто не вірили. Дзвін у вухах Тіма почав тихішати. Він не чув сирен, що його й не здивувало. Мабуть, поліція Штату й не знає, що в Дюпреї сталася стрілянина, принаймні поки що. І всі, хто телефонує 911, потрапляють не в дорожній патруль Південної Кароліни, а до шерифа округу Фейрлі. Наруйновище іншими словами Він глянув на годинник і не міг повірити, що світ був звичайним Лише якихось п'ять хвилин тому, максимум 6. Місіс Сіксбі, правильно? Запитав він, підсунувшись до Люка Вона не відповіла У вас великі проблеми, місіс Сіксбі Я раджу вам розповісти Люкові те, що він хоче дізнатися Мені потрібна медична допомога Тім похитав головою «Насправді вам потрібно трохи поговорити, а тоді вже побачимо, що там з медичною допомогою». «Люк говорив правду», – промовила Венді, радше сама собі. «Про все». «А я що казала?» – мало не виспівувала Енні. Лікар Рупер проштовхнувся у відділок. «Ісусе Христе, Сину Божий», – промовив він. «Хто ще живий? Наскільки серйозна травма у цієї жінки?» «Це був типо терористичний напад? Вони мене катують!» – озвалася місіс Сіксбі. «Якщо ви лікар, а чорна сумка у вас в руках підказує цю думку, ви зобов'язані змусити їх припинити!» «Хлопець, якого ви зранку перев'язували, втік від цієї жінки з її пошуковою групою лікарю», – сказав Тім. «Я не знаю, скільки там мертвих, але ми втратили п'ятьох, включно з шерифом. І це все за її наказом». «З цим ми потім розберемося», – сказав Роупер. «Зараз я мушу оглянути її. У неї кровотеча. І хтось! Викличте пляха швидку!» Місіс Сіксбі глянула на Люка, вишкірившись промовистим «Я виграла!» Після чого повернулася знову до Роупера. «Дякую, лікарю, дякую вам!» «А в цієї карги в жишках взагалі не шпигає, бачу!» – прорекла Енні не без дрібки захоплення. «У мужика, якого я підстрелила в ногу, думаю, трохи таки шпигає. Я б на вашому місці спочатку подивилася на нього. Думаю, він свою бабцю в біле рабство продав би за укол Морфію». Місіс Сіксбі стривожена округлила очі. Лишіть його! Я забороняю вам з ним говорити. Тім підвівся: Забороняй, іди гуляй. Не знаю, леді, на кого ви працюєте, але дні, коли ви могли викрадати дітей, скінчилися. Люко, Венді, ходіть за мною.